عمبا <پس> واده بسم الله الرحمن الرحیم باب تعجيل الصلاه مخک دمنه صفه زیر او قاصی کوم د نو شو ته د دې ځای کې اوقات مستحبه هغه ځکه کوم د ذکر کوي ته ځکه نیز باندې چونکہ ذمت حبد شوافع ہو دی د کنیز بانی ہری اومنس کے تعجیل اولا دی ہری اومنس چلے فقاقی کے تعجیل سے اولا دی تعجیل مانا فا اول وقت کی قول یعنی اول وقت کول قول قبل از وقت یوه وخت نماز کې او د تلوار کومه خوږ غرام شه سره الله تعالی فرمایي فخو خلق ماخو مس په سبې د جمعه کې ناشته روانځي او ځل وخت پر تیر شو می بیا پای کنه بیا ربا نه ماڅ تنکی می تراوی ته وې بیا ربا نه څنګه پاسو تنکی هغه و د باسو تن مخ کې ما پنځو ورو پړو لګا مزا وق وخت نماز کې پدې څه شي نه وقت نمخ، وقت نمخ کین دو مراد دلتا دلتا مراد تعزیل دے یعنی مصارعات مراد دے تعزیل جوی مندار شکم دنو حصول الشیخ قبل وقتی ہی بی او مصارعات شکم دنو حصول الشیخ کی اول الوقت بی خود ایو بل کمانس کی رازی او جنوی العجلت و من الشیطان عجلت چیده ندا ده شیطان نده یہ سید ده لکا اس پتل پوخشگه نه آتو واجه بسبیبو یا منبیا گرمی کی گی اگر غنم ری بی او بیاسی کی گرمی کی گی بری اخنی اخنی کی بیوری ہو غنم با حاصل کی حاصل بنا کی کانا دکا اشبا قائده ده کر کر ده پلو شې ان عجل عن اواله وو قبهربانی کله یو څه د وخت مخ کې حاصل شي داغینه سره محروم شي لکه طالب چې قبل وقت شيخ شي راته د مخ کې دېت شي شيخ شي دا نشې نورث او لوې خبرې دې ګنده نو کوي لکه یې مريره شي ګنو وبکي دا دل دلته تاجيل نه مراد مسارات ته يعني مون سکول په اول وخت کې چې څنګه ووڅ شي داخل شي ما غته کوم چې ګمنو مون سکول له دیوجينا دغه خوخ عاجل له بده تاجيل صلاة راوړل دې بس ترجمه طالب کې تاجیل صلاة راوړل دې دانه دګینې با چې په دې برخې ته شتاجل ذکر دے دی دګه تاخيرو ذکر, دے اسفار ذکر, دے ذکر, دے تاخیر ذکر دے دی اسफार په کې ذکر دی عبرات په کې ذکر دی تاخير العشاب کې ذکر دی په دې کې کم درو اغاز د لا کده وایي شاید ضرورت دوا شي وي حل چا دوا شي دی ضرورت دوا شي وي ورته و جناب زده دا ټولو روایتونو چکمو کې تاخير راغله بس لکا غدا وجد چاہ نا شو ضرورت نا شو او تعجیل چکا منو دائی اصاب و گرزو ترجمت الواد کے تعجیل راوڑن را منگ تعویر کو باب تعجیل سوالات بیان دا غوقات مستحبو غوقات اسے مستحبو دیکھیں تین تیس روایات کی مسائل بگیری دی تبا او خود وقت لرن را ژم کېږي ټول روایونه سالور وختو ته وخت چې دی نو دا سالورسم یو د وقت ا اختتیار وخت اختیار نهاد هغه دا دی ستا وخته چې په کم کې کويکههلی سرری چې تیر شو اول وختې حله دی اخیر وختې حله دی د په میان ک ستا وخت دیم ټیم کې سکیر وقت الاختیار یعنی ستا اختیار دی اول و اخیر او خو نیمانس کی چیتا کم تیم دا وقت ال سچر اختیار دویم چیلے واغل وقت الاستحباب وقت الاستحباب چی لکا پر دا غر تیم که لکاول دیر اولاوی دیر سوی اولاوی دا رویتونو کی رازی شوافه مطلقا تعجیل وی یعنی اول وقت که کول حرمس با اول وقت که هر حرمس با اول وقت که کول چه سنگ ایتیم داخل شي بس سنگ ایتیم شي شی داخل شی آگه کول احناب کم وی وی استثنائیات که کشتا و ايلا العشاء والفجر فجر کې اتاره دی او کی او عشاء کې تاخیر اله سن چل له کرے او ظهر کې او گرمای کې ابراز اولار دی ناف کې پس نيات کې دغې دالت مستحب دی تو ته د و سره دی اور اب ہم کوشش کو یہ ادا اوقات مستحبہ وی وقت مستحب وقت الاستحباب وین نی وقت ضرورت دیکے بدرم راضی وقتس ضرورت لک استقرار الشمس اندل فلاسر ماضی گھر کے ذکر میں استقرار راشی انور زیر شي زړې په ټیم کې د مازيګر مسکول د ضرورت په ټیم کې سرست کول او ته پکاره ندي یا لك جاما بین الصلاتین سوری په سفر یا په مطر په اجل جمع بین الصلاتین سوری دام کاندنو څه نه ضرورت څه ضرورت ظالورند وقت القضاء وقت القضاء من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذاك راها دازي گمدنو څه شي وقت القضاء چې ود پاتیشوي او یا چې گمدنو د شو چې څه تمرا اچو تعالټه می بیا کا دا سلور خسم اوقات دا دی ندعوه ذکر کی دی وقت الاختیار خوب مخت کی ذکر شده وقت الستحباب وقت الضرورت وقت الخضا نادری والا پدی باب کی ذکر کی دا سوزیحات والا دی مولانا فضل محمد سی ذکر کردی دی چیران ول <سؤال> آزانان چې دی اعلان دی د فیم داخل <سؤال> یدلو ته په کار د چې دا د پاول <سؤال> وختې کېږي بیاجمعې ل د مقرر ک پهه کازان دی به اول وختې کېږي چېسمټیم داخلېږې سر کې د پهې منظو باې زمون په پاکستان ک عمل شتهته هر شو معخام شو ماووط شو ادره چې کمدنو پا اول وقتی پی ازانو نبسکه پا اول وقتی پی نکه سارو مازان پا اول وقتی اکثر روستو پی چالیس پیز بیس منت روستو پی دا سی ما خام آغی سارا خدایرک او دا ما ستان غوم پینزلشل منتسو کی مخی ازانو کی چه سن پینسو شی داخل شی دیاور پسی روستو چه کمدنو جامع کوي جو پدی دوگو دی ولو اللہ توف په مازوخینو ما زیګر شي دا د ګروسټو کې هغه سپاراس فننسوال اسمنت په ډول اس ما زیګر تم معلوماتو ښخین تم سي دا خېدي پلاکار تم څو بانک نوې چې سټېم چمکه ای نو آر ای نه لشه د مخکښوی دا مو ما زیګرون تم مخ او په ستاره دا د ځان اول وخت کیږي خو سي دا وروه تک دا لږه تجربه هم تک زه دا غواړم په تم په پاول وخت یا موږ په اول وخت کې زيرث کې به برکت دي اجدري د ری د بیٹه مې ګانم بس راز برداځې به برکت دي اول وختونو کې اجا و صلی الله علیه و آله و ارضی خدا بابو تاخیر الصلاه فارس ایبن سلام علیه و آله دخل و انا و بیا علی برزه الاسلامی سیار ابن سلام و زو زماف لار ابو برزه الاسلامی خواستلاړو فقال له ابي بما بابا وطویل كيف قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مكتوبا ابي ابن سلام فرض مستتم سے تم کا لوږ د د د سوال نه چې د د وختتونو سوال کړی دی چا باره کې وختتونو په سوال کړی دی او خاتو باره کې کړ دی پوې که نه او کااتو باره کې سکړه سوال ذګته جو جواب کې اوقات په برشي کې زموږ له طریقې او کیفیت باره کې کی نه راکړای بلکې د اوقات باره کې کړای په کم وخت کې وقو نبی رسول السلام نه کیفیت به په اعتبار اوقات قال الله تعالی صلی الله عليه وسلم چې تدعون الالهنا السلام به د ګرمۍ موسکو اجازه تاسو طاوله نه د اوانې زه کوی چې د جیبرل معمت کې اول خم, شروع ماز پخین خم شروع شو شو وه ماپخین د تیر تیر شو خم دا نه شو شووو ماپخین نه دکه چېغ د بخوالي دی د پیداوالی دی دغه م دی د منجوو سکی وهرو کړړی وه دغې د اوې موزه کو ځ کپې معامې جبریل کې دا او نه ووغ ک کوور به وړی د سم به نور با وواړی سو لاس د مع ګر مزې کو شو ه لا رالي یا واتې او ترزمون لا راې خپل کورته في فی مدیین لرې طرف د مدی نه کې مېته لرې طرف کې چې اوجا نوهغې نه بچ لاړ ورته اوشان شو مور طفیاون او ش حیت نور مطلب نبی علیہ السلام سره موشک او کو او سره وجه ما ذکر دونه په بیا کور ته تو نو لري سره مدینه لري سره به او دی وجه کمدنو خو په شرف کې څه شو وو راشي دو او زونو روایتونه کراغلی دي روستو چې کمدنو ووم نمبر روایت کې مرضی چې دبر دماغ... دبر ورځ کوم دنو ماځګر موږ څه احتیاط ډیر وکړ دې او ور چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماځګر موږ کوښټم د مبر روایت کې 27 انراف ابن خديج قال اقنانو صلى الله عليه رسول الله صلی الله فصل 3 سره جو روایت کې ثم ينهر الجذور بیا ویسي کوم دنو محلال کو فتوخ طب سیم با کله شو لزایا ثم تطبخ بیاوا هغه څنګه نننه او خله شو او بنا کول له من نتیجه هم با تازه خوvarphi ماسکل دوی د نوربا مخه دوی د چا ورنه دلته ویشه لکه نو ماځین د ابوینو بسره پور تطنن نور با خو شو اوچات ه باې پو شوي او, او رو راضي چې كانه بعض اووالي مین ب تهته میالین چې ځې اووالي چېوو ر شپق می ل کوې باډې چې و, و زنې دا به سکې وي د مازین نهبوي نه په شپق میله فاصله کې وي د مازینبونه چې شپق می لاروله نور بهڅ اوچاتته نور وربلاتو بچاتو او بلدا وچه خو په پتو یا لال کو بس ملي سره خو بس چلو کو ور ديو دا کی او ارمان خال شي ختموي چې بیا د پاکستانه زبر هاي نوم خو یو کتي د چنگندرو لکا دو بجو پور نه شو پر باندې کی کار یو لال کو موجه دغه ته رپیتا تختي شو کېوځه تاو الودا شپه تسبه وبو پښو غدا غچل ول نو ورته دليري دره سوتچلوه نو رازې سو قوي دي غړي وني واسو قوي دا غړي راکاګا او زايي بري کې ملشي دغه تیري کې کنه مسبخين مجلس په واسونو باندې لازم ماسفي کوين دي دا دغه تم دا کاواد بهوخه چې وخلک لال شي او بیا شي ਉਹ ਸੀ ਆਵਿਆ ਸਿਜੀ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ نو ਉਹ ਖਰੀ ਹੋਮੋ ਨਾ ਖਬਰ ਅਦਾ ਸਿਦਾਵਲ ਜਿਦਾਤਲਨ ਜੀਨ ਦਾ ਸੁਤਮਰਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਪੋਸਤੀ ਕੇ ਫੈਤੁੱਲਾ ਰਹਿਮਹੁਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਾਜੀ ਜਿਦੇ ਬਾਦ ਅਬਦਰਸੀ ਮੀਨੀ ਨਾ ਪੂਰਤ ਤੋ ਨਮਾਜ਼ مادیګر چې به منځمې ې مدرسسه کې کور ته بهتو د دو کور ومي له پااصللهکیوو او د ماسوتون د ماخام موزې په خپله مححلله کې کوو هر مادیګر به د مادیګر د مو روستو پل کور ته تو غمي له پااسله او پیاده به پیا او دا غمي د لار به چې کمدونو هغه د دمون د رو په ماخام پورې والله هر به واګ نه که ته غم دی که نه غوممي لار به چې کنونه سوالله پیاده وله د تعالب ش می ټلار پ ل کې دیرې میال له اوجممات کې داې کمدنو میلهلار نو چې و میله عصاب کې ل کې ځای نه د سواب نه چې اصاب کې د تقریاً د پنپیر د پول چې دی دی پله دا د دغه دا زد ده د دغه ځای نه لږ راځ پله چې کمدنو شاابېږي غميله دغ پور کېږي راځې چې په راسمن سړیوي ګاړو د نو وي <مترجم> آغا بکی خس کی را سیدی کسی مسئله نیشتا چې چیو خدای چی لکه تنگردو تکی گرزان لخبرو تو سفر دمره مسئله نرش پگو میلش پگ میل فاصلہ دا چې کم ننو بدهی لکه اخیر چی کو اوالی دا مدینی نرش پگ میلکی بعض اوالی مدین علا سطح تیمیال رازی تا زب حجی کما خبر یو خبر دا دا شمان دا ذکر کرو شی راویان کل کل واقعه تحالن داشه کمدنو پسه ذکر کی فالفازو دا استمرار سکی، ذکر کی من دیسه هر رجی نه نالالول دا دیسه خیراتونو نو شیدنی هر رج بزرطی وادو و غرب کې با بکیسی که در حلال دل وی ورست چرد داد شیوی جی شنبی سلام شامل مکره ده او وځي بیا غفصه غیر چا دې ګرګړی او بیا چې موږ په کې داسې خپل علم کوو ځا ته او هغه هم له ورګ کې نه هغه په فلسفه دې چارو دی دوام ملدا صف پاکستاني جذب حاله ده د عرب سووا ځب هوا اگر دې کار سو ما هیرو پيو پلس کې وو خلالو پيو پلس کې متن چې ګمنه واندام به ਸਰپرنده کېړلی ورډام به دې څه دا ریکاروسه مونږ په شاته سره مونږ ویناو چې څې شروعای ځان لري شي فا سورې درنیشي ارمون سورای نشي عايزه د خپل هغه نو چې ګینې نو سره مونږ په صداغو کله کله به سره مونږ سره چې کمندنو نام کوو په دې کې ما ما جيرينو ما کوي نه به سره په دا نورو په پټه دا دومره ما نه ده په لګاډه مونږ ته خپل زوحالو مبیاوی جوری چیزم از فخیم موندی دی چا سرکڑه؟ اما از دیگر سرکڑه؟ خدا مواقع تو حال اللہ و عموم الان عموم چه کمدن و لنشتہ دی سمم ار جو آخر دنائل آر احلی فی اقصال مدینہ و شمس و مرتفیہ و شمس و حیہ نرب و تازالہ و نسید و ماقالا فی المغرب وقال يا سائب ويؤخر العشاء التي تدعونها العتمه او كل خوي ګرنه له نبي عليه صلوات والسلام تاخير د عشاء ا عشاء د تاسو ته تامه وای نه رسول الله رضي تعتما هم دراغل درو استریوات کراجي فدار دم بها خلق كما شوروا دارتم عتمه تيری ته لیکی فدای و, و خل لشه چې تیار و با څو چې غریب روان دی رانشي چې غریب روان دی نشي دا دا خو خوي دې ګم نه لشل لشن مه له رستو کو دا ته کې عتماد رحم ته بیا عتماد ولا دا ته کې صوتم البل دا پټول به اوخان به پټول اوخه به پټاولې چې خلق دې ګم نه را نه خبر نشي خو خوي له شي دې را نه شي نو دا نوم لک د شومتیا خوونته کې او دی لږ خبي کار ته چې کمدننو ان نشان دهیفې کوله د د شریت کې منه راغلی ده خوران هم دی تهویللي د غیشار م بعد د ساتې هیشار نومله هشاخ دی او نبی د سلام هم له نوم غیش دی پهکانه کون نومو قبله د دی نه مخې خوب بیا نه او دد نه روستسته خبرېښ نهګ زهکه خوب مخکې موفاوت د اشاري او خبرې روستې موفایت د سبا یاد کم د تاج دي دا دواړه کارهري او اوس خو دا دغه چېدي پلوکې دا خبرې نه دي که دا خو لکه سره سړی و که نه ډیر زیات افسو دی ډېر زیات افسو دی لکه دا زنو جائز خبر نه پچه फायदा وکینه و نبی رسول الله منع فرمایله لکه قسمه سی کول د نبی رسول الله منع فرمایله ان ثمر عبادت العشاء فاطمه مصطبا نه پس خلق چې ګمره فیسبوک ته کینی ایوب اجازه او بجو دریو بجو کور ورته سی ناس دې پورے ورته ناسې موږ مبادځه کې ډونه ماستر خورل نو مرته بس موږم جوړه لکه ان موږ دې شستډی په څه څه دې دې لاروي په سوपोजي ماده پر ټی ټی نیمه ده بودشي ویلې بودشي دی बोस ختم تک ني متا ته پتا دی دې ختم تک ني نو ما چې کوم ته اشاره کړو مې دې بودشي نو دې ته خو خبر نه کنا مې ولې په خدايه یقینو کا لارې قسم خو چې ویګه سلور بجې پېښابورو راپاسې ده او دې دې د پااس چجره که نه هغې سر داس ارم کړی او په داسې وت نستې داسې ورته ناست دی سرې ته چې د د راونو غورځږي که نه غ سرهم کړ او دا ناست تووا شي دبع د بل او ګور تجربه هم خلکو کړ نه په کووم وی ګوري چې سټ و د کېږي ده ټې بالا سر ته سې فا وکړه او سوی و او سوی و او کمدنو دو و اخلاق و زایی کولو نا و دو گناه کولو نا دد بالکت سکی خود جم ایدان ترسک رو پتر نگی با دا سی خیست شوی دی یو تیم گوری نو بل تیم گوری یو غرب دیلکت خواهون خود تن دو اوزگار خود خواهون تن دو اوزگار ادیم ایمن غور دیلکت دا سی کمدنو چرا یو زکر پلاش کنیم لگی چا بلنیم نبی علیہ السلام با بد گرن و خوب لرا مخ کرد ما صدننا او خبر بے بد گرن لی پاسد دینا و کانا یا پتی بے من صلات الغذار دی نبی علیہ السلام بچه دی سہار منزو کو نو چو ما پارغ بچه د سہار دی مانزنا نو حین یاری کو رجل جلیسا ہو دی سہار پا بارکی شوافه مطللقن تاجيله ولاوي احن ک اولاوی اولا ووي کپار چې ګونه اولا ووي ایما بوه الله ایما محمد رام الله تعال ووي کداې پهسیارې وشي او قتته پهې دوه وګت تللی شي چې ختملې چې رناه را ررني راغلی اطمئیه جرنائی سشوی راگلی نو دا وقتیم دا رنائی زر زر راجی شدو ما مسئلہ ننا آمطور منزون دا سهار لسطمینٹا کی کی گئی لسطمینٹا کی کافی فارق راجی دا رنائی کافی سره فارق راجی نو شورو دی پا تیاری کیو کی او ختم دی پر رنائی کی گئی احناف و علمازی گرکڑی دی واحازا قورن اشبہ و بالفقہ دا ویڈیر مزیدار قول دی ځکه چې نوبی اسلام وي فارې غده ملګري به ملګر پیژده ابتدا په ټم ک نه چې فارې غده به نو ملګری به ملګرې سه کوه پیژدهی او بلکونه نو که نو اوس مونږو د دو کوم پیژنو او خو نو او یاهبه وه جبس به شروعړ تاربه وه په چې ختم ب ونهړ به ملګری به ملګې پیژده افتدار بغلسی نوشی او درار انتہار پر اصفار بانیوشی سالی ما محمد رحمه اللہ تعالی قولی قولی اللہ رحمه اللہ تعالی فرمائی لی شدائی اصفار نه ننے نگرست و رضی حس کرو بل پجر فائنو آزمو لیلہ جر و اداد گمدنو یا د فې معظورین دپار د خاص خلق په دپاره یا د مې د جایان د پار دی چریې بواکګ او معشمات را ځي کار د چې د دی ح سی شيکی شي ددی ح چې کند وکړی شي او یا و دا د چې مطلب او ګدوای د خیتته اشاره ده چې خې پیسپار کېږي ختهې بچا کې کي پپار ک کي نو مدرسو کې بلکا حلکان حلکانی که نا دیر که بلکا وقتی اولائی لگا خو وقتی بکی او کی که نا دیر والا مجھنا رست خوب ته به پاتیسی که دیر خودتا هم برابرې ای که کمیں برابر ای, ای واسکار وغیرات اٹھے اون پاتی که گا سب که دیر امام بحانی دقیق نظر دیر زیاد دقیق نظر دیر اگر ما زگرم تاجیل اولانو ای او ما سهارم تاجلس نو اولانو دکړه دځوارو منځونو نرستنه پر لکه نو چې د سهار د منځ د ماخې د سنت کړی او ناشې دغه فرض انتظار کوي او په دار شلاته شلاته دغه څه کې حساب دي په مو سبوته نه غره باه څه لگا سنت کړی دی او ناشته لگا او با تک سړې چې د بس جما په اسوي انتظار الصلاه الصلاه بده وکم ادموس دې ته کو نو رستو ورپسې مکروه ده نفل او خلق پاتې شو چې کومテム نవల لیکي نه لخصو پاتې شو ورپسې دې سورۃ یسین او لوک تل اوات کیږي جوړشراق پجې شي دغه ځان له سوتې شراپو دغره یې ماځګر کې ماځګر دمونه بند نه واپلو لیکي مشره مکه مرجو کې وختې اوتی مکروه ته شي د بند مو به ټ یر پاتې شي دغه پړټین به شي زیات شي دی د وجه نههغوی شي لږې لستو قوا چې دا چې کمدن دا ګېپ کم پاتې شي منځکې د پلس پاتې شي کمه پاتې شي چې لکه زر در در ته یادې کي الله را بولی زهته چې ممسائل لته نه جوړي کږي پرون ح کمکې مو ووا نه یاریپ به جولو جلې ایقره وسیتی د شپتوونهته س پو راتونونه مویل م مختصر کارو سپتهستلهتونونه سنابا ټوله و مب تونديخبرانېپور شو او سره سره دنازیات چې د شپته شو ی کات یو سره ته بررک کارل صورتته کا نه اوس خو چېسب به ح مره ب قلالا و نو د بلې په کې سب به حز ممرب به قلالا و فل ویل تااک ې سرغا د ماسوتن منونه دا د معتن صورتتونونه دا د صورتتونو چا دی اوتن دی نازیات نهپله چېدي او نه دا د ماسووط چې کم یو روپو والله دي نو بیا اسلام به د معسووط مکو سر ی حجرات نه چې واې سره نازیات پر پهې باې په دا داسې خیریت کوي چې ل ګاني صحیح دمون را کو علی پلانې چپ امدولیل انا آغا چلیلی خوبصوش آتاور ولی که نا کلکا چیزا سی گرندگونتا که کار کو زمو بیستا قریص سیداللہ خساتی آغا که مونس که تلاوت که مادیر که سار مونس کې تقریبا پاو تلاوت آغا که پاو تلاوت که روان که که نا روان تلاوت که آغا شایتا اوری دون که پیمنتانگی او آغا این دی کې که کشپا که اکو کنن را لابیارورا اغابي الا ولانجي يا تي اوجين انا نو دا غا قاریله روان خيرت سنخي دا موسم الفرد ده د جيمي مبارک جيمي کې به شپې تو رات سلو پورایته نو اې په تو سلو پورایته نو اې او ګرمای کی نو ستو چالي سو نو په شپې تو پورې مرادو یا خيرت بابت کې راځي سلو خراتو د زګټي گرمای کې شپیلر نیو نو سوال له خوپ کوي وايي کې نشاط پر مزاج کې نیوي د کاصلو طرف څخه مختصره کار او چې مګی نشاط زیات وي شپیل کوروي شیا کوي نو خوپه کې پوره شي او تیم خو په شوی دا کارل د دې شیل نه مسنون انداز کې د مازورینو لحاظ نشته پناست لري وان محمد امنی وفی روایت لا عبالی بتاخیر شایل سلسل لیل و لا حب نوم قبلها والحديث بعدا فان محمد امنی امنی الحسن امیالی خال سالنا جابر ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالا کانی سلی زہر بالعجرہ غرمہ کی مطلب پاول وقتی والعصر والشمس حیاء حاصر بے کون ور دیو یعنی مطلب زیاد شعب بنو قال ما عليه وزا واجب ما به كل سن واجب شو بس یک ګورو پسناوا څنګ ما شوشو واجب شو قال ان شاء الله كسور الناس شخلق بدير وعجل واذا قل له افقر شخلق بدير ومختبهو مطلب جامد به قتلک تتبکتل جامد واذا قل شكل خلق قام افقر ابيي صلى الله عليه وسلم بياروش تو کو وصبح بغلسن او نبی علیہ السلام من دستار موس پتیاره کی کاؤ منگو مسئلہ دس دستارویل او شیخ العدیس رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل وی رمضان کی دی بغلسن عملو شی او بغیر در رمضان نا دی بی اسپارسو شی عملو شی او بیعا فرمائلو بی هادا عملو خودتانی دیوبان دیوبان علیمان و بدیبانیسو عملو شبا رمضان کی بی دستار موس پتیاره کی کاؤ وقتی او وختي او په اخري رمضان کې اسफार سره کو اسफार سره وګو پسوبه غلن سين سربوج په تیارې کې شو روکو او ختمه و به اسफार کې زادیمه محمد مزلفو پاران سين امام سه وی دائم کړی تیارې دی. کې هم کړی وو کوم راغله ځکه رو به پاجا ما غري وای چې ګندنه ډیره کاسيرو <تصفی> بل فجر لاغه تشریج ورکی قال کو نیاز صلینا خلف النبي سلام بالظاہر منبذ گرمی موږ نبی علیہ السلام سره کو فسجدنا على سيابنا منبذ غفر ساجد شجدا ولا دوه معلومه شو چې د ځمکې نه علاوه په سر ساجد ته وصل دی هاي حاضر نماز فریضه د تفوق کی انتقال حر لووجد رسيا بنا نمراد قجمي متصل د بدن سره ني تکمه د بدن نه جدا ويا قجمي مراد تي نه صدر مادر مران باقي موسيده قال انتقال حر زانند گرمای نه بچتو وان بي هره را قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه ستاد د حر چکه له ګرمي زیات چکه له ګرمي زیات شي په بريده وبس فلر یخ کې دی مځلره دا مو یخ وی یا په ای کم دنو ویله دا چې اخی نه څه ټیم درته تلک سوچو کړه دا چې په یوی بج ټایمکې ګرممی زیاتې او په سلورو بجو په ټایې په ګرم کې لو ن مضات دی سلورو بوجو ټایمکې ګرممی زیات چېڅ چوکې م د دریو سلورو وژو ټایم کې ګرممی زیاتې دا چې څکان دوهکی ګرممی زیاتي اصل کې په ځو هدی سنوبانې وه پوږې د الاخې د موسممونو بله ح سره دنی حجاز د دی علاقی او دا چه کمدنو خصوصیت دی چې څنګه تانوار زوالو چنو دب کٹیم کې گرمی زیاتې تی کچھ تقریباً پین تالیسمنٹ یا گینٹر تیری گی میو کلی گونتا که هوا راو لگی دا ده حجاز مشغورا ہوا دا یو وای یو نیمه با جاتیم که دا سی مزیدارا هوا راو او علتا چه کمدنو لکمو سندا سی لاغا او چې کم ټایم باره ووجې فبانې باره بجې تاغه چې کمدونې ګرم و او نوررو هغه ټیر تپې بیاره بجې باره وجهې سخت تپی او جسم لاسې ایک بجې ټیم شي ډیک دی یجااز کې موسم بهدل شي هلته موسم بدل شي پرته په ګېتې مک ااد را ځي دمونږ دا اوس په ایک بجر کې په دی ټ راي او چې کله روکانو بیا به د ګرم نهسه شي مرش ګیادار سره مور راځي دې درې نیو واجو کې تا دوه تاخير کې عبارت او مطلق به بظاهر دایر دایریش باندې عمل کوونو ماځګر سره به بی بیا براخ کای نه به به کې عبارت څنګه راځي ماځګر خدا نه تافي زمونږه رتاج شور انور تم دې تیږي کې دزور اچوندره عبارت دغه ګرمې سیوا کیږي ګرمې سیوا کیږي او لوبي ټیم کې دګندنوال تلای ګرمې سیوی تامه وي تمام دا دا انري على قيم مناسبه بالنسبه للرسالات مثلا دا كينتري ما كدمر دا غنرا تاعو وفي روايات البخاري انا وسيد سواس فرغي باركيفي الحر من فيه جهنم دا دا ګرمې چې ګمونو څخواله دا ګرمای چې ده من فحي جهنم دا چې ګمونو د بلانس جهنم نه ده د بلاد جهنم نه ده واشتکته نارو ال ربها فریادو کو غور خپل رطا رب فقالت ربي وتي يا رب اقل بازي باذن زما کرم زنوزني یعنی یو لم به لاما சகړه ما சகړه یو بل روح اکلا بازی بازن اوس سیز زن زمان زن فا لها فا ازینه لها به نفسینی اللہ ولد دو ساونو دی اون را اخکل و دی بل پر خودل اجازت ورکو به نفسینی نفسون فی شیخ ها شزان تراک آگی سازان تراک آگی و نفسون فی سیب چکل پری بیسان یعنی دو ساونو اگه ولی اجازت ورکو یو دو ساق قطع قول سرده از تا پکت سکی بوزی اول واپس پری خودل دی براس چه بری دی نو چه کل جهنم سو واپس را که گی نو گرمی زن تا را که گی دل تا یخنی شی دل تا سشی یخنی شی او چه کل چه کم دنو سیکی تا براس را بری دی نو سشی شی گرمی شی گرمی شی او داز خبر دا یو خدا دا چه بس یوازه اریه اسبابي دنیوي اوبل حقيقي اسبابي دا حقيقي اسباب د تر اجازه نه رسي هغه د کمندونو الله کار دي مون ظاهيري اسبابينه چې نور کله په تبديلي حقيقي او ګرمي وي او شرور دا شرور واپل زي زي زي زي رشي مې کېدره هغه پروت راځي څه ني شي يا ني شي يا ني شي ظاهيري کې د باور قرب او باور دي انوار قریبی، نسوی، گرمی بی، آج انوار لگوائید شی، شي یقنی شی بست. اما را بویدی، نداری از بارمون دای صاحبو، دای صاحبو، اوستو لکه از منگا، د یاد استا انزانانو، زهن تر دیزه پورششو، او را سیدو، او شریعت، چای ته د دا ام خلق زهن را سیده لی، نشی، اوبل پننور کې دا غر به رقم نه دراله هغه ورور راځي د کېږي او رسولو بل لري کېږي ولې هر دې د پاره هاتی څه سبب وې شریعت عقیقیت مهمه ګرځول دا شاند په پر ظاهری پرې دا واقعیتي سبا دي دا شریعت و ملال چدا تمثیل لهګه تمثیل ملي تفصیلان ویني چې په دې دنیا کې قم جنت او د دوزخ مظاهر شته په دنیا کې د جنت او د دوزخ شته دا ګرمي چې دا مدار سمه دار دي دا ګرمه څه شي د جهنم څه دي مظاهر دي مې نه ته جهنم منځنځ ته جهنم د دوزخانم کبڑا ز قابلیت او دا یو موسم چې ګم نوضا د چا نه دی دا, دا چې ګمدنو مظاهر د چدي مووااف موسم به وواو ہو مواف موسم دا د مظااهر دجانتې ډې سخواالې د یخن دام د مظاهر د چا نه دی د جانم نه شو د جانم نه او مووافق موسم د مظااهر د چا نه دی دجانت چې با د سره موسم مووافق د ډیرره اصله ډیرره ګرممی چت کې برابري دغه وسهانه موسم نه دار دي ډیر زو د موسم نو سره د ګرمای ته څنګه ځو نو یا نه نه برابر کار شپیم کی برابر دي ګزارو دي کی هغه روانه پوسټ کرا ملګر دا مزاهر دي پہجانت او دوزر دو مزاهر دي ځنه موافق طبیعت دي ځنه مخالف المزاجي او مخالف المزاج جهنم دي موافق المزاج ته شهري د ننځي په وې چې نور دا و شمخه بری کې تاسو راخونئ کی دا کورونو د دنیا ورخونره دا اخره تور دي خبرین کی به وسکیږي او دا, دا خبره خونه دې دې لونګي اذا را ازو مکان باین تسمول تغیور زه د فیه شهور راغځي نونی اتا کاذ تمای زمنا و زه چې د روزنه په جوړوسا کې کوم خبرېم چې خل مه مزید وي مستوي مره علاقات حل مه مزید د دشمنانو چې بیچه خونdala زه مدار چې تاسو خبر نه کړی چې چې خپل کړل را سره کوي باذ اب اته جملان بامن و تو مر دا و په حد نام دا ټول چې جنیدینو ما ته خپلې صاحب دي خو الله ته خوشوند دي او الله سره خبري دي اشد دما تجدون من الحر و اشد دما تجدون من الزمحری از سخت گرمی چوی ندام ده جهانم سره دے سخت یقنی چوی ندام ده جهانم سر دے اصار دے و فی روایت دا تمزهر خبر اشارت دکر کردن و فی روایت للبخاری و اشد دما تجدون من الحر فمن سمومیات دا سخت گرمی چتاسو محسوس ہوئی فمن سمومیات دا باده گرمایش د جهنم نزا نه راغید جن صدا واشد ما تجدون په بلر ورس په سه واری دی ها پانوسن خلقان رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتفعه حیا پایان ز ابو زاهب تن کے بتو ال ال حوالی باندو تھا پایان سیم نکور و شمس اچتو بعض ال من المدینہ او زن عوالی د مدینی سے کمیرن عرار باتی امیالی سلور ملک پوری کسی سلور ملک سلور ملک سلور ملک سلور ملک سلور ملک سلور ملک سلور ملک سلور ملک سلور ملک حالا قارو رسول صلیم تلک سلات المنافق ججز سیرق و بشم ناموز منافق تناسی او انتظار دنور کی حق تست از اسفر رد تردیشن ور زیر شی وقانت از آنور ده خکر شیطان ترمین دشید مطلب بغیر ده وزرنا موز آقا ده وقت مختارم رستقال ده منافق صفت ته ده که ده آقا به اعتقاد که کس لکت ته ده که آقا موز پر از نگنی بوجه بزن با نگنی بس چه تیم لک پاتیش ده ورپاسی پانا قرار بان سالور تونگی ووی لا اذکر الله پیالا قلیلا نیادی بده که مگر معمولی خونده که ما مولو باندې دا مطلب دارې چې څوک سره خواږي الله ببروي چې عمر ويل غره الله ستر زو خدای له پای مرد الله د پار الله نه امیه پانا قر اربع صلولت میوي نمازګر مو څو رکعتوي ها؟ علاوه او په څلور رکعت کې څو شي کی ها؟ اعتبار دی که نه دکه س یاري که نه نو داسې د چرکو شان تونګې سیډ او سر په ته تونې وړي نو یو خدا ده چېمونځ کې دوهېې یو دردل دی یو کاټا کېدل لي نو بس کاټ کېدل په کې سلور درات للو خټ کدل په کېور زات بیا داې چې دا دوه په یو ساب کوې تهکه زر زر کوي که نه دا س کنی نه او غر غ کوي دغه وړه چې یو سړی چې ګمډنو څخه تیریږي ورانه نه کوه دغه کله ولا سونه څنګه نارو لران ورو به ډایرک لارو دڅی دته پاتې شي وړاندې پاتې شي مونږ بارکه کمزورې دی را لگا نا ثواب کوي سلوار حلق دی کوي یو پښتي وباجی داسې ورا ټیم په سو دا دې چاته وره سړې کی عام جو سوړه ټیم کې پات نه چې موږ د سبحان ربی الالعلی درې دلته ووایو ورنکه به وسو شي نو چې اشاره هون د ټچ سیستم باندې کارې خوب خوبې لاخري و وس دام جو دام جو دام جو بداتي سترګونه د وګورو ټول ټول شوبدل په 25 زره شو کاراندو ګر زماني 25 زره سو سبحان ربی الالعلی په دا خبره ده لو غونته کې دا نمون دا منجوون هم د منافقانه غونته کې دکه دسم په شوق نهري په ژلو بوچ باندې نو عملینې فاې نه دی هغوی خو اتقالي مشکه پرز نهري مون پره کو بیا بژتی کوم دکهپه منلو بیا بژې کوم خ نه ده که نه موز بانده محنت پاکار دے دو را ٹیم پہنے لگی پیگنی سڑھے ہوئی کہ زباز یا پانزوس منٹ اولادے ہیں پس خب دمہ دمہ لکھ لکھ خیر رکھنا ناستانشتا لکھ خیراتوں کا سورہ نباب کے مو آیا سورہ ترزال ہوایا زال نموس کہلے کا سورہ تبلو آیا سورہ تبلو آیا لکھ خبر دادے سے ویل پاکار دی سید منگرہ سے تصور کی وائیو خیرہ دا اس تصور کی یا روکو سیدہ کو پتن لنج شوایو په نووي دې سبا تم نه په نطرار روان لاشکر الله فيه الا قليلا وان ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمایلی دي الذي يفوتو العصر ف찬 جمازگر او فكان ما وتیراه وماله دا سڑا لگا بچيو اب اهل خیال و مال سے تباہ اور وروس یو داړه چې ماځیګر چه د ادارې د شغل وخت دی دا ټیم کې الله ته توجو کول سواب به 아이ستې او پرې خوذل الله له په نور سره ترجیح ورکول نه نور سره الله ترجیح ورکول نور سره الله بانه ترجیح ورکول دویم دا ټیم پښتانه وي پیرځو په ځای ما دغه پرېي په بربانوي د کارټ بر ووي د دی نه دی مو ډېر خیال سااتل به کار دی موخې کوم دنو ساتلل به کار دی دا مکان نه او راو وه مالو اوزه کوي چې د اه او د مال د وجه نه د ځه دا مو پاتې کېږيته اه او مال د واوج نه ځه دا, دا, دا موس کی پاتې کېږي ما الله وي چې دد د وواجهې د دغه طببا شو په مونږ د دیواله جناباتو دابطه واښو دیواله جنا من اکثر چې ګندنو په مال او اولاد کې براکت نشته دا دیواله جنا چې د الله حکم له مال او اولاد واجب لري هم در دو بندراند چې د سره په ژوند کې در دو بندراند په سره مونږ زمیداران چې د پرمخ په وخت کې هغه مال کې روث برکت راشي چې الله ربو مال لوجه نا ده قطب دووجه نا پیده نبی رسلام وی من ترکس و لا تلاصا چای چیز ما زیگر مصفر خودو فقط هبیتا عملهو مدده چه کنن عمل دوڑا شو یعنی کم عمل چیز کوم عمل د نا دو مصفاتی کن ما با عملی دوڑا شو حنابله وی ده کافر سو زکا غیطر کسولات کفر ہوئی خواهج ہوئی او قوار جمعوی دیجه کمدن و کافر شو و تول عمالی دورست مرتاکیب ده کبیرست و تول عمالی صوفیه وی دا حفت جزی ده حفت جزی چه فرض منز پریخواده نو ده دیجه فرض لو دا جه کمدن و اثر ده چه دک ده دکمه نیکی پیڑی دی تو پایی که به نورانیت ختم شد دا حفت جزی ده قرانیت په کې سئ شي خطر شي که تاسو دغه عملونه کړی دي نو موږ سره هوډو سره د مازیګر موږ سره هوډو سره هغه نکست شي خطر شي مونږ غواو موږ تلاوات کوو موږ ادا کوو چې پرداسې پات شي هغه بیا صدقه کوي همریز قال کنا صلی الله علیه و رسوله سلام فأنصرف احدنا وأن وليش المواق قبل جماع این وقتی باو او دبالی دل چه کمدنو در غشت زایونه چه کم در غشت لگی مطلب دو را پوره به خر رنا نظر کار که چه کم در غشت سکی رنا نظر به لخبو که نمونج ما خواه کو که لگی لازم آنه شرقه کنن شلون الاتما دیکی وطولی آتما یا دا قبل نهی دا یا دا جواز دی قرا نهی زدید دی و بینه ی غریب الشفق الى اصل الليل تغويبوا الشفق مرصط علی ترصل الليل پوری پوری دا وقت مختاره دی دا جای او رسول صلی الله علی تر صار پوری وقت زرمت رصو قوالشی کان اصل مې صلی الصل اگر السلام بده صار دسا ښځې به کورته را اپ شوشي مطف پ هغی به په ساادو کې پټی وي مطف پعادې ممروطې ما یورف من الغلس تتییاې د وا او بندې نه شو خیر دی داریاتونه راجمه ک بخاری کې په فتهواوتولږي چې مع یورف من الغلس مجرت منغاوي دا ما یورف من الغلسې دي دا مرج منار راوي دیسایت کېله فر ن شته بس دغه دی چې پااس سره پهسا ښې به را واپس شو مطلب م وورې نه سادر کې واپټیوي پټ پسې د دا ویل راوي چې تییاې واجهې روپېژندل نه شو سادر کې پټی نهپېژندلی شوي په دو سره دا خپل غهو چې لکه تیارې کې نه بیاې طلب مشک نو بیا زرا م په ک کړی تییاه کړه تیاره کې به دوره مطالعات تساعده ده دورې صاحب به تاسو کو پټو ماهر ابن الغرز تامدرج من الراوي ني فان حتال نو